irurogei urtekoek maizago larrua jo. Gaur goizean, bizkaiko zenbait gizonezkori egindako ikesta baten berri eman du osasun zailak. Eta bestea embataturen artean, irurogei urteko gizonek maitasuna emezortzikuek baino gehiago egiten dutela jakin ahal izan dugu, baina joan gaitezen atal atal emaitzak azaltzen. Iruro urteko gizonek maitasuna emesortzi urtekoek baino gehiago egiten dute, eta astean gehiagotan gainera. Emesortzi urteko mutilen artean maitasuna astean gutxienez bain euneko hogeita mabostek egiten du. Eta irurogei urteko gizonezkoen artean berriz, euneko irurogeita bi bostek. Adinean aurrera, joan ala, maitasuna egiteko frekuentzia gehi egiten da. Naiz eta irurogeita urteko gizonezko bitik batek, harremanak koitu eta guzti izaten ditut. La logikoa dinori loko adina da, mugatzat har daitekeen adina. Hor zifrek bera egiten baitute. Galdetutako gizonezkoetako hirutik bik harremanak izateri utzi egin dio adin horretan. kaleratutako inkestak adiraztean duen beste datuetako bat da astinenziari dagokiona. Edozein arrazoi dela medio, astinenzi bat bat pasabeharduteen gazteek ez dute normalean harreman sexual gehiago izateko aparteko arazorik. Zaharren kasua bestelakoa da ordea. Hauentzat, noizean behingo harremanak izatea gehiago ez izatearen ataria da. Horixe da, alargun askori gertatzen zaiena eta alargunen sindromea izenez ezagutzen dena. Gazteen alde esan, gazteei harreman sexualak izateko tokiak falta zaizkiela. Horixeie da gehienentza arazoa. Norekin egin badute. baita gogo ere, baina non egin ez inkesta honetan lortu diren beste datu batzuk honako haue dira. Galdetutako gizon helduen artean, euneko amarrek ez du maitasunik egiten gogorik ez duelako, euneko hogeita mabostek norekin eginez duelako, euneko hogeik emazteari botatzen dio errua, emazteak min hartzen duela diote, eta euneko hogeita mabostek gaixotasunen baten gatik egin. Esan dugu, maitasuna egiteko gogoa adinarekin desagertuz joaten dela, baina hori ez da eldu entatarazo, gehienek naturaltasun osoz onartzen baitute egoera berria. Gainera, azken urte hauetan, gero eta oikoagoa eta errezagoa homen da, alargun eta banatuek egoera auga gainditzea, oporraldietan mediterraneo egiten dituzten bidai horietan. Sarri askotan gaixotasunek eta botikek ere bultzatzen omen dute gizonezkoa harremanik ez izatera. Infartoa izan dutenak adibidez, beldur dira ezote dien berriro ere bihotzekoak emango. Prostataz operatu direnek, impotentzia dutela diote, baina jakinda prostatak ez duela zerikusirik impotentziarekin. Halere esan daiteke, eta hori bai, beti bizkaian egin den inkestan oinarrituta, irurogei urteko gizonek, emezortzikuek baino bi aldiz gehiago egiten dutela maitasuna. Orain bakarri falta dugu, gainontzeko herri aldeetan zertan diren jakitea.